A'udhu billahi min ashshaytana rajim Bismillah arrahman arrahim Inna alhamda lillahi na ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min seyyi'ati a'malina ma yahdi illahu falamudilla lahu vaman yudlilhu falamudilla lahu ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu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 Absolut të gjitha mirë njojët janë vetëm për zotin tonë të bareke vë të ala Për shëndetjet më shira bëkimët e Allahu Gjellë vë ala Të gjitha mbi zotriju në më të mirën e pengamberve Muhammedin sallallahu aleyhi sallem Mbi shok të ti besnik, mbi familë të ti të ndërshme Edhe mbi gjithë muslimanët të cëtë të, të pasojnë dhe njëke rrugën e ti me të mirë dherën e ditën e kiametit Do të vazhdojmë me lein Allahu te barekehu te ala në këtë çast të kësaj dite të madhe, ditës së xumah, që të lexojmë diçka nga fjalët e Zotit te barekehu te ala, dhe të mundohemi të nxjerrim udhëzime, këshilla, drejtime për jetën tonë të përditshme. Folëm ne disa për legjëratave, ofërt një muaj mbi edukatat, disiplinat etikën, tërbijën, që a duhet me pas një musliman ditën e gjumëa. Dhe përmendëm se ditë e gjumëa ka një veqërit e veqan nga ditët e tjera dhe besimtarje veqan ata me disa preve primtarive të, të ti. Dhe këtove primtari me të cilat e veqan ditën e gjumëa nuk i ban nga teka e ti, nuk i vepron që ka ti kujtohët ati nuk merë ndo një hap që a i mendon se kjo vej për e madhron ditën, por e madhron ditën që ashtu që ka mësu a i cili e ka caktu këtë ditë të madhe edhe ajo është zotë i ongjellu pra neve i madrojmë sendet apo i zvoglojmë që ashtu që ishtë në ka thonë zotë i ongjellu nuk e kundërstojnë a zotin tonë, nuk i dal me kërshi zotit tonë nuk ja kundërstojmë fjallën, ja besojjmë fjallën, i nështrojmë i fjallës të tina, nga se ajna ka kryuhe, dhe aj edin mësë miri, se të shkanë në nevojitet neve. Kjo nuk në nënkupton, se na në nuk i kuptojnë a këto fjallë. Kjo nuk nënkupton, se na në nuk i perceptojnë a këto fjallë. Kur neve i bindemi i zotit ton të bare këho të ala, dhe themi se, udhëzimi më i mirë, është udhëzimi Allahot, rruga më e mirë është rruga Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem kjo nuk në në kupton se na ndjekim verborisht kjo nuk në në kupton se na i shkojna pas pa i kuptu këto se ndë neve në i ka sëqaru mirë po neve dimë dhe njësën tjetër se egzistojnë qështje dhe egzistojnë punë dhe egzistojnë mesele qka kapacitetet edhe takat e njeriu çmundet me bajt ato. Çmundet me kuptu ato. Ekzistojnë shumë sende, të cilat me mendja e njeriu nuk i rrok ato. Nuk i rrok ato. Të cilat janë të shumta, si kur për shembull besimi në melaçë, fuqia e melaçeve, ardhi i Zotit Jellaluhu. E kështu më radh prej gaibit çahin me selat në mendjes më suna mi, mi dit këto ponëve ne ka kalzuaj zoti jon te bareke o teala andaj si vazhdim i kyte religjëratave mbi disiplinën e ditës së xumah sot do të ndalemi me disa ajete të Zotit te bareke o teala nga sura ja el furqan sura e cila ka zbrit në Mek ka zbrit në kohën kur besimtarët kanë pas fuqi Kur besimtarët nuk kanë pasë kur farë kompetence Kompetencët, qeverisjen e kanë pasë absolut idhujtarët E kanë pasë kundërshtarët e Muhammed Italehi Salatu e Selam Dhe në këtë kohë e kanë vërtetue shokët e pengamber Italehi Salatu e Selam Që ndrushmërin e tëre në besimin e pastër Kjo sure mban emrin El Furqanë Furkan, do me than, ndarje. Furkan, do me than, ndarje. Allah u gjellore ka zbit këtë sure për që të regu e njerëzve ndarjen mes të vërtetës dhe të pavërtetës. Ndarjen mes të drejtës dhe të padrejtës. Ndarjen në mes urëtësis dhe zulumit. Ndarjen në mes dituris dhe padituris. Ndarjen në mes edukatës dhe pa edukatës, ndarjen në mes besimit dhe mosbesimit, ndarjen në mes të çënorit të rob i Zotit Xhellahu Ela dhe të çënorit rebel i Allahut te bareke tu ala, që sura mbon kë titull El Furqan, ndarje. Kjo ndon, kjo ndon. Dorso i Kur'anit e kohendin Furqan. Kjo surë e surja 25 e ka emrin e lë furkan. Mirë po edhe vetë Kurani e ka furkan. Edhe vetë Kurani e ka emrin e lë furkan. Pse nga se ndanë, ndanë, qanë, në mes të vërtetës dhe të pavërtetës. E ne vetë nuk dëndalim e këtë surën, nga së është e gjatë surëja, mirë po dëndalim e disa ajete, të cilat kanë të banjë me tematikët e sa të kemi folë dheri më tani, ajo është disiplina, edukata, tërbija, të qenurit, njëri i cili ka përgjëtësi për veprat e veta, ka përgjëtësi për pun të ti, për fjal të ti, për mendimet të ti. Thotë Allah u gjellë u hara, نصورا الفلقان واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن فضلوا جل وعلا ذكر يوثات اتر بني ساجده رحمه بني ساجده الله مين بوكو كا برو امن نتي وتلسين نتي الرحمن ماي مشيرش مي فضلوا جل وعلا Kër ju thua të jo besimtarve dhe i dhujtarve, us gjudu li Rahman, bëni sejsh dhe Rahmanit, bëndjuni dhe në nështrojuni Rahmanit, kalu vëmër Rahman, kanë fanë qëka është Rahman? Kanë fanë qëka është Rahman? Kush është këj Rahman? Kjo është imë e imër i Zotit e bare, kjo vëtë e ala. Qëka kanë fanë pasaj? e nes gjudhjulli me të muru në a ti baj msejc dhe ati pëse ti për në urdhën ki kurani ka zbrit Muhammedit Alej Salatës Salam po ki kurani nuk është i Muhammedit Alej Salatës Salam ki kurani është i Zotë i Gjellewala a e ka zbrit e ka zxënjë një njeri më të mirin a i me komuniku e shiko këtu mos kuptimi mos kuptimi i, i edukatës Mos kuptimi të rrbijës dhe mos trajtimi i Zotit që ju duot se si e prapton njeriu në sende të liga. Na kudoira më dal pikë çurë sure të kuptimi atë rë që ai tham më herët. Cila është ajo? Disiplinat, të rrbijën, edukatën, sjelljen në ditën e xhumoçka e përmendëm në xheratat e kaluara. Në nuk thamë sa ajo është mirë me qenë qashtu Nuk thamë veqë mirë është qashtu më konë Pa ajo është prej kushtëve me të pranu gjumaja Jo të gjitha Po shumë prej tyre janë kushtë me të pranu gjumaja Pra një numër i madh i disciplinave I tërbijeve janë kushtë me të pranu gjumaja A di kushtë thot A ka mundësi tërbija Mos tërbija edukata, mësë edukata me pas pjesë në pranimin edhe mësë pranimin e ibadeteve e shikojna me me Kur'an të Zotë i Gjelle Gjelalu e shikojna me Kur'an të Allahut e Vareke u e Teala jove qkaqë tërbija, etika, morali virtiti, edukata janë pjesë përbërse e besimit të njeriut dhe këto kanë ndikim në ngritjen apo sbritjen në njeriut Te Allahu جل و علا, çai kan thon. Çish e kan prit kur ju ka thon Allahu nëpërmjet Muhamedit aleyhi salatu sallam, binisë e salam, bini Zotit. Faliun e Zotit. Besoni Allahut, mos i bani aty ortak. Fali në namazin, jepni në zakatin, agjeronë Ramazanin. Bani Hajj. Respektoni ata që Allahu ju ka thonë me respektue. Qështë e kanë në pritë këtë? Këto është etika, këto është morali, këto disiplina, këto tërbija, i kanë thanë ata bashkarishtë, e, e nësë gjudullime të mëruna, apëse ti pëthu, na du të me i bësejzde, i kanë thanë Muhammedit Alehi Salatës Salam. Se kër i ka zbitë këja jetë Muhammedit Alehi Salatës Salam, a ja u ka le dzu atënve. Ja u ka ledzuhi dhe ka thënë Allahu për po dhatë Uz gjudhu uli rrahman Bën i sejsh dhe Allahut, rrahmanit Ato ja kanë këthije kështo E nëz gjudhu li me të mëruna A pëse ti për thua Mirë për qështja s'ka thënë pëse ti për thua Pëse ka thënë Allahu gjellë uala Andaj këtu është etika, këtu është mërali Sepse Këtë fjallë nuk e kështë të thanë Muhamedit Muhamedi Aleyhis Salat e Selam Po kjo fjallë i është thanë Muhamedit Për mjau thanë njerëzve E ata pas taj shikojnë A e zbatojnë A nuk e zbatojnë Ando i tha Allahu Gjelluala Pas një mërzije të madhe Të Muhamedit Aleyhis Salat e Selam I tha Vama Aleike Illel Belag Kër u mërzit shumë Muhamedit Aleyhis Salat e Selam Gëse njësë nuk e dëgjojshin Dhe i ka vdek Dhe njerëzit pas ti Janë këthi në rebelizm Allahu Gjellivala Për me, me ngushlu dhe me qëtsu i tha Ti Muhammed Are i salatë të sam Eki veç obligim me ju kallëzua We ma aleke ille el al-belaf El-mubim Ti Muhammed eki obligim Vetë të mja u komuniku Vetë të mja u shpjegu Vetë të mja u kallëzua arjetët e mija që ashtu që është ma, ma e qartë, që ashtu që është e kuptojnë ata masleti, a pas taj alejnë al-hisabë. Në e këna hisapin, në e këna logarinë. Kjo vlem, edhe për ata shka e komunikojnë fjallën e Zotit dhe fjallën e Muhammedit alejnë salatës salam prej djetarëve pas vdekjes e ti. Që kanë me bëhe, që kanë me bëhe njësë të dijës, që kanë me bëhe njësë ka e din Kuranin, që kanë në bërë po për vetë se një kaldoj njërzve nuk kanë tjetër andaj Allahu që në ka thanë ti dhe që kaldoju kaq tjetëra tjetëra mëngelet muhe tjetëra mëngelet meserobit dhe zotit të ti andaj ata i kanë thanë e nes gjudu li me të muru na ati bojna sejq dhe Allahot pëse ti po thue a shumë prej njërzve kanë problematik kur dikush i thotë O dha i dasho O ti njeri Duhet mi ubinë zotit Duhet mi ubinë dhe Allahot Duhet mësë mi bo gjuna Allahot Duhet mësë mi bo ati mëkat Se mi bo mëkat ati është e rand Mi bo gjuna Allahot është e rand Gjenemi është i padurushëm Zjarë i Allahot është shumë i rand A i qka i thët A ti ki me më kaldrua A këtu më nuk ka më habet Nga se këtu nuk është ti apo une Kjo është meselja se që shtu është Të nuk ka vesel, ati për, ka zona, për kalzoj, ati kime më kalzoj, ati kime më kalzoj, ati kime më su muhe. Kjo është libri zotit gjellë o hala. Mirë po kjo, kjo trajtim kështu, kuj në ingeson? Shkijjeve. Shkijjeve të kosë Muhammedit Alehi Salat e Selam. Kuj i kanë thamë, ati pse përthua. E Muhammedit Alehi Salat e Selam nuk i thapë se unë e pse përthamë. A i thamë, mu e më shpalë që shtuë. Muë më shpavë, kështu Andoj duhet t'i bëjmë këtë dalime Duhet t'i bëjmë këtë dalime Me dimenzionështë në noja Se kur diçka e ka thënë Allahu Kër diçka e ka zbitë në Koran Ajo nuk është a e thash une A e tha a i tjetëri A e që ka e ledzonë dhe e kuptonë këta Na nuk i bindëm i thonësit Po i bindëm i ati cilë e ka zbitë këtë fjalë Nuk i bindëm i komunikusit po i bindemi atij për të cilin po komunikon edhe ajo është Zoti Jonte Bar dhe ke Wa Taala. E ata kur e porrjojn kështu çka tha Allahu xhe Luala. Wa zadahum nufura. Kjo mos edukat, kjo mos disiplin, kjo mos kjo mos sjellje e durr me pejgamberin sa salam, tha ja ushtoi rebelimin. A? Ti kuj mendon se Nëse nuk ka tërbije, nuk ka sjelje, nuk ka virëtet e ti kësi duhet trajtim raport të mirë me njërëz, trajtim të mirë me Allahun dhe me pengamberin, salallahu ariju sëllem, a i me ndonë se ka me pështulet, jo, se endet janë të ndërlidhura. Gjdo, gjdo hap i joti, gjdo sjelje e jotja, gjdo shikimi i joti, gjdo fjale e jotja, ka kunder efekt gjdo sjele e jote ka kunder efekt pro me kshirë t'i vish di kanë shtremt ka kunder efekt se dhe ajnë ujt me kshirë shtremt edhe nëse se ki pas për qëllim me kast shka lidhje nuk ka derp a e ki pas për qëllim a për qëllim se dhe ajnë se dis të di qëllimit gjdo sënë ka kunder efekt gjdo fjallë ka kunder efekt gjdo hap i njeri ju të këtë bot ka pasoja ka pasoja Uj me pi, ka pasoja, buk me handër, ka pasoja, ka procese që duhesh mi kri pas taj, e kështu më radhë, në dilë me dalë, ka pasoja, në ftoft me netë, ka pasoja, ose gjërësitë është e ftofë shumë, gjdo sen që ka e konsumon ti prej, prej rethanave, ka pasoja, nuk mund është me thanë, une nuk i du këto pasoja që nuk është me dashme si diell si si ta ekspozosh vetveten në diell, kime u nxeft. Nëse rryshu, kime bën pas pasojë. Nëse pit ktoft, ka me bën pas pasojë. Andaj dietarët janë pajtuer për këtë rregull se çdo sen ka pasojë, shkak pasojë. Shkak pasojë. Uji lagështi, diell nxehti, çka tha Allahu Xhelalu për këtë? Tha ju nuk është problem ju për i din një kërshim Mohamedit a e së ratë të samë, a e është i dopt ju i din një kërshim Mohamedit së a e është i dopt, a e është njeri a ka me vdek a një ditë bedhidre, ka me vdek mirë po, me muë me muë ja me muë qësh jauqet, me muë me Allah unë gjellë gjellë me zotën te bareke, o te ala qëka tha Gjell -Gjell Allah unë gjellë o ala o e zëdë hum në fura ek, ata i natit Muhammedit a.s. ju bana jam atë kësi me Zotin të bareke vë të hala kjo është pasoja kjo është pasoja pëse? sepse Allah ju kishtan në gënë e Muhammedin sallallahu a.s. po nëse se ngut po nëse se ngut ju del problem me muë me Zotin të bareke vë të hala andaj neve duke ta kuptoj një meselë shumë të rëndësishme si muslimon se etika disiplina Në traditë e Muhamedit aleyhis salatu vesselam, ectja e ectja, foljet e tij, shikimet e tij janë për ne rrënk dhe sh shembull se si na duhet të veprojmë. Ne nuk kemë mundësi më i trajtuë jetën tona, ditët tona, javët tona, ç'i çdoj në ana, ç'i sheta të mësojmë, ç'i ta mësojë Zoti O xhellallahu xhellallahu ala. A ndaj disiplina është një faktorë shumë i rëndësishëm në jetën e bësimtarit. Andaj shikoni që ka tha alej, salat, sram, për nga mberi a lejë i salatës ram, për qështjëm e ditës e gjumohë, parla se me vazhdu në jetët tjera. Tha, ajë cili fletë, ajë cili fletë, ditën e gjumohë, ndërsa, ligërimi ka filluë, që ka tha, thakad lëghtë, me dëvërtet e kiprishë, e kiprishë, qa kiprish, kiprish gjumon tane, vetën me një të folor, dikush më rrët me thamë, namazin e fala, namazin e shtila e gjumas, qa këtë mojë një fjal e dy fjal me ta prish gjumon, kjo është e shka po flasim, se tërbija dhe disiplina dhe edukata kanë rol në pranimin dhe mos pranimin e i badeteve tua. Por shembrë, Nëse nyjeriu i von la Mozat dhe ia jep Zeqatin dhe ia xheron Amazonin dhe bën haxh dhe jep sadaka dhe bën punë të mira, a? Balok, balok me punë të mira. Edhe në fund e thot një fjalë, veç një. Shigo dietor ç'i shtobim për me ta çuaru çart. Fa namaz, jeb zeqat, a gjëran, ban haqë, jeb sadaka, ban veprat mira Edhe në fund e thot vesh një fjallë Me këtë fjallë, kur gjohë si pranohët Qële ashtë ajo fjallë? Vesh shëthot qështu Si dojë le të më pranojë, si dojë mësë më pranojë Allah Kaqë Një fjallë Pra, si dojë le të më pojë kabul, si mësë dojë mësë më pojë kabul Qish mbejt meselja? Qish mbejt meselja? Meselja mbejt se të Allah u gjellohan n të allohu të barë, kjovë të ala nuk gjenë asëgjohë, pëse? Se kusht i badeteve të gjitha kusht i pranimit të adhurimeve është me u përull edhe pas i badetit për të kërkue pranim, me të pranue A da e da e thona, allohu kabul që në nënkupton zotit të pranoft e që nënkupton se të na është instaluhe të muslimatit me qene instalume se na pëse i krytëm adhurimin Nuk e kemi këput Lidhjen me Zotin Ende se dina që ka ndodh Ende nuk e dina që ka ndodh Anda e dhojna Inshallah në pranon Allah në pranoft Anda e shikoni Ket ki grumbullive e prave Ket ki grumbullive e prave Oshtë pen I një fjallë Cila është ajo Si dojtë më pranë si Ja e s'ka kështu Nuk kështu Pa ka disiplin Pa i thujtë Allah Otozë Zotë më pranoft Edhe i thua, o Zot, e di se munë është pështë më më pranue Dhe i thua, o Zot, je i pavarur Edhe mështë më më pranu muhe Ska më skam shka me bane Se onë jam i dopt, onë jam i vdekt Adho, ti je i vdekt Ka thonë Allah u gjeni vanësorën e zumer Dukir drejtu u pengamberit sallallahu aleyhi sallem Inneke me jitun, o innehum me jitun Ka thonë, ti je i vdekt Dhe ata janë të vdekt Shikha, si ka thon ki me vdek Aja kon gjoll, ku i ka në gjallë Nuk i ka thon ki me vdek Po i ka thon ti je i vdekur Dhe ata janë të vdekur Dhe naja kena realizua ajetin e kena po Me si të tona, Mohamed i ka vdek Ketë qokët e ti ka ndek Ketë gjenerate e ti ka vdek 1500 vite gati janë afruhe Dhe ajeti vazhdo në moralizuhe Andaj, etika Dhe morali Nuk janë dikush që shi shef në file Vullnetare Si dush silu mirë, si dush mësusil Si dush taj të ju mirë, si dush ja Kjo ka rëll të veçant në pranimin e ibadeteve dhe punve të mira Të Allahu të bareke Ua të ala Pasaj, Allahu gjele gjelelu hu Vajzdon Vajzdon Me ajetet e ti Të bareke ledhi Gjeale Fisse me i burugje Ua gjeale fiha sirage wa qamara munira e madhësht Allahu e madhësht Allahu dhe fjalat te barak çfarë do të thëbarak Allah apo kur themin Allahu te bareke we ja teala keda nini këtë fjall. Të barëk. Dhe të barëk. Dhe ka fjal Allahu te barak çka do të thë barak dhe saje ato kanë ndërlidhje njëra me tjetrën dhe konteksti i si ajete është bërthama e kuptimit kuranit Te barëk është e marë prej fjalës Berake Bereqet, dhe i bereqet gjuhë Në gjuhën arabe është berake Prej bereqeti E qka do me donë bereqet në gjuhën arabe? Bolëk Bolëk Do me donë me posë shumë Andë i thëjnë dikujt ka bereqet se ka shumë E Allah u gjelluar e ka një emër Me ketë fjalë E ka emër në te barëk Ajo shumë me bolëk ajo ka shumë dhe thesaret e ti janë pa funshme kër kushtu kjidim vetëm ajt e barek e vët e ala e qka tëtë Allahu me ketë emër të barak i malë shumë i pasur është a i cili që ka bo gje alefis sema i burugje a shikone bereqeti dhe emri Allahu të i bereqet shumë Allahu e të regon dhe ekspozora ta në univerz dhe ajo është I madh është Allahu ai i cili ka vendos në qije buruxha ia. A sa i ka? A sa i ka kjo univers? Nuk e din kur kush përveç Zotit te bareke وتعالى. Bollok i madh. Bollok i madh. Pasaj ka thonë: "Wa ja'ala fiha siraja." Dhe ka vendos në qije ndriçime për ta ndriçuar natën, për ta ndriçuar natën wa kameram munira dhe Allahu Gjellu Ala e ka dhe ndos hanën shkëllqyse kitë këtë kushik ka bë kisha ka shumë kitë shka ka shumë pasajtë dhe Allahu Gjellu Ala wa hua lëzhi ja'le lejle wa nëhara khilfeten li men erad enje dhekkera a është Allah hua i cili e ka bë natën dhe ditën khilfet rëtullu se njëra me tjetërën vjen nata, vjen dita shkën nata, shkën dita dhe njëra tjetërën e pasojnë dhe ndjekin njëra tjetërën e pasojnë dhe ndjekin dhe ketë këta Allah e ka bërë për kanë për neve për neve ka bërë të vare kjo të ala pasetat Allah u gjellu ala limen e rade e një dhe kërë ku ishtë domë me mendue ku ishtë domë me mendue Kau e ra dhe shukura Apo dërnë me falenderuet Kus dërnë me falenderu Letë naret Leta shikojet Shka ka bëhë Allahun këtë univers Ja i vinë mendë Ja i dalin krejt Prej ma vështi së madhe Prej ma vështi së madhe Se ka bëhë Allahun të bare kjo dhe të are Ka vendos han Ka vendos dijëm Ka vendos dit Ka vendos nadë Në ka bëhë neve pushim Në ka bëhë neve gjavrim Vojalna lile libasa vojalna nomkom subata vojalna nehara maasha shikoni si e ka rendit zoti onjelola e kemi bë natën pushim e kemi bë gjumin çetsin për Juve ju mpshtell Juve natën dhe çetçoheni natë dhe dhe pushoni aty sebt dhe e kemi ba ditën gjallri këta kush e ka ba e ka ba zotë i unë të bareke o te ala mirë po këtu Allah u gjellu ala ne e përcëndron vëmenjën një kun tjetër Allah u gjellu ala nuk dëshiron këto me na taj kalu kështu neve pa i pa këto për dit, gjdo dit ka argumente gjdo dit kalon neve dhe zotë i unë gjellu alë na flet e qka po do të bareke o te ala qëshmi shiku këto men e rade e një dhe kërë kush donë me përkujtu au oh, e rade shukura apo donë me falenderue donë me falenderue pasajtë të dollahu gjellëvala e këtu vim të etika e robëve të zotit gjellë gjellalu këtu vim të etika e robëve të zotit e bare këva të ala mirë po i kam zxedhë këto ajete të surës e lë furkan për të cilat ajete kanë donë djetarët se kta ajet e kanë ndërlidhje ndër me teatrin. Kjo ajet te cilin po lexoj tash, është rezumeja e ligjratës, është rezumeja e etikës, është rezumeja e moralit dhe virtutit, dhe të çhenurit orob me vlera. Të çhenurit musliman si duhet. Fath Allahu Jellal wal ala, wa ibadur Rahman. Dhe rob të mëshiruësit. Dhe robë të mëshiruësit. Këtu të cilësia e parë me vlerë është robë. Këta janë robë. Këta janë robë të mi. Po i ka përkacu të si fati i ti i mëshirëshëm. A robë të mëshiruësit. A robë të mëshiruësit. Sikur kur i thu dikujna, ki është djali i filen njëri ju të bujarë kjo është filan djali i njeriut të ashpër, ha, vetëm përkatsimi, jep argument, vetëm kupe përkatson, jep argument, e Allah u gjellu ala e ka përkatsu këta, këtë robë dhe këta robë të rahmani, të mushirusi, për të argumentu një mesele, për të argumentu një mesele shumë të madhe, se cilësie e këtire robëve, cilësie e këtire njerëzve Osh mushira, osh rahmet, osh butsiya, osh boyaria, osh meqen njeri i mirë me plot kuptimin e fjalës. Një ditë brejt ditëve erdhi një njeri te pejgamberi Alayhi Salatu Wassalam. Dhe takoi pejgamberin Sallallahu Alayhi Wassalam, dhe hadithin e Sahih Buhari, dhe pa pejgamberin Alayhi Salatu Wassalam duke i përçafuar dhe duke i puth disa fëmijë. Nisa thmitë të ti, prej nipave Dhe i tha, ja Rasul Allah Oj dërguarja Allah A i puz t'i thmit A i përqafon t'i thmit Tha, unë i kam dhejt qësi Ti, pi puz këta Tha, unë i kam dhejt të shpia, dhejt Edhe kur as janën se kam përqafu, as nuk e kam puz Kështu ishtë aj, aj modelit e arabët Se zban me pu fmijën se të bëj burrnia. Nuk bën me çfar fmijën se të bëj burrnia. E që na fak fak keqësisht shoh miksi modelet e arabëve të Xajiletit të, të të vjetër në mesin e muslimanëve të kohës së shkurtshme që ka njerëz të cilët e ka bëre fmijë të shumë ka rrit fmijë të shumë kur nuk e ka çfar fmijën e tij. Dhe pasojat janë të rrezikshme. Çohet pa pejgamberi alay salatu alaihi wasalam. Por gjëja është shumë interesante se sa ngjarja pyetja e këtij Tha për nga meri alai salatu e salam Men la jërham, la jërham Kush nuk mëshiron, nuk mëshirohët Kush nuk mëshiron, nuk mëshirohët Pra cilësia e mëshires Nuk është vetë se ti e i mëshirëshëm Jo, me mëshire fitën mëshiren Me mëshire fitën mëshiren Pra cilësia për nga meri alai salatu e salam Ishte mëshira Po tjetra se për qafimi Dhe puthja e fëmijës argumenton për mëshirë. E mos puthja dhe mos përçafimi argumenton për bartje të vrasësisë, për bartje të egërsisë. A do të ishin njerëzit pse bëhen të egër? Pse bëhen jo jo të butë, nga se nuk e ka fituuk e cilsi nga prindi i tij. Dhe në jetën e ngjarje Pejgamberi Ali sallallahu aleyhi dhe selam i ka thon edhe një fjalë tjetër. Ju ka thon çka tju baj Juve? Wa ma af'alu bikum. Çka tju baj Juve që Allahu ja ka shkul mëshirën nga zemrat e juaja. E ka thut pejgamberi aleyhi sallallahu aleyhi mos përçafimin dhe mos puthjen e fëmijës, shkulje të mëshirës. Na shoh në këtë kur gjo hiç. Na shoh në këtë as gjo. Kalimthi kalon kjo. Kjo kalon kalimthi në 20 vjet 30 apo Dhe e mojna me burnik ta, mos për qafimin e fëmiut Mirë po në nuk e dina një sen tjetër se në trajtimet kur anore Në e në trajtu si njës për mëshir Në e në, në trajtu si njës për mëshir Njës për kuptim të realitetit të islamit A da i tha Allahu gjellu ala Va i badur rahman, rob të rahmanit Dhe kjo është privilegjimad me qenë rob i rahmanit Këtë i bën kajim, elgjëvzije, një për djetarëve të mëdhejtë të muslimanëve Ka thënë me qenë robin më shirusit, do me thënë Do me thënë, mi bo vetrat, që shi banë allohu Me qenë robin më shirusit, do me thënë Mi bo punë, që shi banë allohu Që shi banë allohu I jep dikujna, a i banë gjunak, i prapja fal I jep tjetrit, a i banë gjunak, i prapja fal Apo I banë punë të mira, nuk ja përmenë i ban Allah u gjele gjelelu u punë të ti dhe prape më shironë robin prape trajtonë me butësi njëriu edhe mohonë zotin edhe i banë kufara ti edhe shirkëa ti nëse sahabët para se me qenë musliman kanë qenë shkije sahabët qokët e pengamberit ale i saratës amë para se me qenë ndjekës të muhamet kanë qenë shkije me plët kuptimin e fjales mirë po në mehyre në islam ata kanë ndryshua dhe ata kanë treguje se janë në ropë të mëshirusit e pasaj Allahu Gjelo Alej qëllëson këta ropë e shka thotë për këta ropë? e ledhina jem shune alel ardi haune të cilët në tok ecin të qetë të cilët në tokë ecin të qetë va idha khatabe humul gjehilune kalu selama dhe kur të flitën dhe kur të drejtohen nga anë e një randëve Mendoj një fjalë të rënd, këta thojnë selam. Ne do të shohna me len Allahu i Gjallëwala në ligjërat e ardhmë kuptimin dhe përthamën e këtij ajeti se çka do të thonë me çën e rob i Allahut. O Rob, i mëshirosit, më jec në tokë i çet. Më jec në tokë i çet dhe më dit përgjithsinë për veprat e tua dhe këtë këta Allahu i Gjallëwala ka thujt din dhe këtë këta ka thujt Allahu i Gjallëwala khuluk vler Elusim Allahun Xhelalu Vela, ç'Allahu te bareka ve teala, nabar rabt mushiruset, te'acim min atok te çeit, do qaduru zotin ton te bareka ve teala. Elusim Allahun te bareka ve teala, ç'Allahu ton drejton mendjet tona me Kur'an, ton drejton mendjet tona me Sunnet. Elusim Allahun Xhelalu Vela, ç'Allahu te bareka ve teala, ti fal makadat tona, ti fal gjënohat tona, ti fal rushitjet tona, mangsitet tona. Elusim Allahun Xhelalu Vela, ç'Allahu te bareka ve teala, ti pronon ibadethat tona, veprat يرى الله جل وعلا تدهمان مسلمانات قدسيان يتيمات سكنورت الله جل وعلا تملون من رحمته تينا الوسي ما الله جل وعلا ان شاء الله تبارك وتعالى تنا ياففنديم مع ايمان مع اسلام تداكوين الله جل وعلا دوكهين اي رزيم انا اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين